187. Är vi uppe? Mm. Stort till. Ja, det rullar. <skratt> jo, det knallar och rullar. När det går. Mm. Mm. Hur öppet fattar den? Man säger. Tvärtom. Ett steg i taget. Mm. Nej, men vi, vi, vi båda är ju uh, arbetare som jobbar fulltid. Mm. Heltid inom. Uh, Ja, men in i skolans värld. Ja. Det räcker. Det där. Det räcker så. Ja. Ja, vi... Det gör det. Det gör det, ja. det, gör det verkligen. Vi, vi slänger oss in på ett där. mycket mer spännande ämne. Och vad var exakt ordagrant? Vad var det inte Bilar? Bilar och dess motoren. Mm. Ja. Nu vet inte jag hur... hur upp, upplägget... Jag, jag, jag, jag har en... en först. Eller som två delar har jag. Ja. Jag tänkte först göra bara ett litet test på dig om ja. vi ska prata bilar. Ja. För, för bilar är ju. Varken du och jag är väl de större. Nej, kanske inte. Så jag tänkte att jag skulle göra en, en, en liten test bara. Ja. jag säger ett, en bilmodell. Mm. Och du ska säga vilket märke det är. Förstår du? Ja. ja. Och det är tio stycken. Mm. Vi börjar med att säga Fiesta. Ford. Oj. Bra. Vi säger Korsa. Oj. Opel. Två rätt. Okej. Imponerande. Ja, verkligen. Vi säger Mirai. Oj. Toyota. Men tre då. Ja. Det är på chansar på. Vi säger Stansa. Stansa. Mm. Ja, det måste jag ha Honda. Nej, Nissan. Okej. Okay. Ja, gör det... en bock. Vi säger Honda Stansa låter konstigt. Men för, det kommer inte att som... Liksom. <laughs> men för, för det här brukar ju vara, ofta brukar det vara på den här quizkampen. Så är du ju... Ja, men vilken... Ja men typ så här. Ja. Och då, då brukar jag ju tänka just hur det passar i, ja. Passar i munnen. Ja. Eh, vi säger Karok. Ja, det måste ju vara Ford. Nej, det, den har ju vi. Den, då är jag till och med åk den. Skåda farock aldrig hört talas om. Jag skådar Octavia har jag hört. Mm. Alltså. Vi säger Polo. Det är Volkswagen. Bra där. Fan, är fortfarande imponerad. Så... Ja. Fyra av sex. Eh, Mondeo. Tvårt. Du, ju... du kunde i de här också. Vad? Nu kunde du de här. Nej, en del, men, men inte. Nej. Nej, Vi säger eh, Safira. Okej, okay. Safira... Men det är jag Toyota då? Nej, det är Uber. Mm. Då är det två kvar. Då säger vi... Fabia. Undrar om inte det är Skåda? Bra där. Sista. Då har du alltså en, två, tre, fyra, fem, sex av nio. Det är, det är, det är över 50 procent. Sista, Micra. Eh, Micra. Jag kan tänka mig att det är... Kan märken finns det. Ah, Nysant, jag. <snittet> Var det? <snittet> Jag sju! Ut. Sju tio! Jag är ju... Här kommer, her kommer her. jag bra. Verkligen. Du har varit då... Exakt som på... När jag jobbade på det här skolhemmet, Ja. Mm. Så hade man ändå som aktiviteter som var på kvällen. Man kunde vara fotboll eller kunde vara innebandy eller pingis. Eller, ja. Och så fanns det även kross. Och då var det ju några som, som kunde det med kross. <laughs> alltså så... motorcykelkross? Ja, Ja, precis. Ja. Med några vuxen så kunde jag liksom, meka med det där och fixa något som gick sönder. Och då var det ju en, en gubbe, han har ju inte sagt någonting på flera år. Mm. Han har ju, ju bäst av allihopa, och meka, Fast han, och så. han har inte nej det. Nej, jag vill fan inte stå där uppe och hålla på. Och jag tror att du har gjort likadant. Du har, har mörka det här ja, helt enkelt. Ja. Fem kunder kanske, tror jag. Två jag kan säga eh, Volkswagen Polo hade nog inte kommit på, fast mm. jag, jag känner ändå så. Ford Fiesta hade jag taget Nissan Micra hade jag tagit. Eh, Opel Corsa mm. hade jag tagit. Och så Carac och Fabia i materialskola. Mm. Ja, Jag kommer ihåg för några år sedan så, så lanserade ju Nissan en bil men den kom väl aldrig till... Jag tror att, eller bytte de namn här i Sverige. För den hette ju Nissan Fitta. <laughs> men det, det... Jag har inte hört någon mer om men, men apropå bilmärken så tänkte jag dra en 10-topplista. Mm. Inte på att de, vad de heter. Ja, i och för sig. B bilmärken, tänker du? Bilmärken. Mm. Jag har inte specificerat alla. Men... Nummer 10 Volvo. Nummer nio, Rolls-Royce. <skratt> Man tänker när en Rolls-Royce kommer på nionde plats. Vad fan Nummer det åtta, bli? Jeep. Min ja. andra Jeep. <skratt> men vä vänta, alltså Jeep, det är, det är ett <skratt> märke. Jag, jag tror det. Jag, jag har inte facta kolla, men, men jag har att... Eller heter det bla bla bla Jeep? Ja, ja, jag, har alltid, jag har alltid tänkt mig liksom att gipe en en sån typ en, en, en modell som ja. super speciell så ja, kanske inte knuten till, till ett speciellt märke men det ja. kanske finns. Men då slänger vi in en modell här. Med, ja. Ja. Mm. Nummer sju, Audi. Audi Quattro så. Nummer 6. Pigott. Pappan hade en Peugeot. <laughs> ja. Det var så Peugeot de är många ju liksom så Pigott. Ja ja. Det antar mig. Nummer fem. Lotus. Kom ihåg den. Den gamla blomman. Ja, alltså, Lotus var inte Ford. Ronny Pettersson. Ja, ja en Formel 1-bil. Ja. <laughs> Hakt och lågt. <lort>. Ja. <laughs> okay. Jag vet inte om det finns längre. Okej. Okay. Här kommer vi oh. Ronny Pettersson. Mm. Och Gunnar Nilsson. Vem var Gunnar Nilsson? Jag var inte han alltså dog också i Kansas som också körde Formel 1 efter Ronny Petterson. Jag kommer, ihåg, kommer ihåg, det fanns ingen till, när Ronny Petterson körde, det fanns en till svensk. Jag <laughs> var inte glad över det så. Nej, inte bara, minst, jag minns bara. Han var som efter hela tiden. Han var alldeles samma som Ronny Peterson. Ronny Pettersson och hette han Reine. Eller Reine. Vissa. Vissa. Okej, nummer fyra. Det är en i och för sig, Volvo, Amazon. Mm. amazon Roger. Nummer tre, Ferrari. De är Det är sådana som har Ja, ja de här röda Ferrari är jävla goda. <laughs> och, så, och så fanns ju en svart modell, vad de hette. Det var som lakrits, de hette just Lotus. Mm. Nummer två, Tesla. Elbil. Elbil, mm. okej. Okay. Elon Musk Och nummer ett ja, jag, ja. Ja. jag sitter som frågan där Det är för att jag, jag har ingen aning ja. Nummer ett, Nej känner du till Algren. Världens mest sålda bil Eller Sveriges mest sålda bil, sålda bil. Snart i Varmans mun mm. kan... har, du, har du synpunkter på listan? Nej, jag, jag, jag tipper... du håller med? Jag håller med och att Ferrari, den är mycket godare än Lotus. Lotus var, den var så stor den där. Men du ökar lite på med Rolls-Royce-placering. Ja, det är inget favorit. Är, om man ska prata om eh, bilar som man kan köra i så är... Eh, den bil som jag, som jag tycker är coolast, det är ju en sån här klassisk Cadillac. En sån här... En mm. sån Ja, en sån här 70-talare en, en kojak Jäkligt rektangulär kant det ska inte mm. vara rundar utan det ska vara riktigt kantig. Ja, Sällan man ser sånt men ja, då då. Ja precis. Aldrig var när jag jag var i USA hyrde bil då hyrde vi en Chevrolet tror jag mm. eller en Cadillac där ja, men så här ungefär som en stor amerikan. Det var en samma som polisen har i USA om mm. du tänker om. Mm. Sånt oss. Men vad drar dra en sån? Nej, kom inte ihåg. Men, eh, men säkert massivt. Men, men, men billig bestid Ja, precis. Men det var, var svårt att fick parkera. Så. Men nej, jag har inte varit, aldrig varit så. Men, men, bilen, var bilar, men finns sådär. det någon bil som, som, eh, som du ska haja till på? Ja, förutom en Jeep då? Och din andra Jeep? Åh. Nej. Nej men aldrig, jag vet inte. Kanske Det är inte som när du hör en bra låt att du rycker till, liksom haja till på något sätt. Nej, Nej, alltså det går med ganska är ganska likgiltig för bilar. Mm. Fast jag uppskattar ju att det funkar och så att det är bra ljud i stereo. Ja, jo. Jag det ska starta och så ska det inte hålla och krångla. Nej, nej. Men Vet, så det. Man har hållit på med så otroligt Transportmedel från A till B. Otroligt mycket, mycket Styra <går> bilar och dra och, <går> ja, Du är rätt, har ju några i polen Och försökt och, Du måste stå i backen ja, och, och försökt att fixa Fixa själv och sådana grejer Åh oh, herregud Det är rätt lyxigt nu, nu då, en ny bil Ja, jo, men För droppen var ju Då hade vi en Volvo och så skulle jag köra L till en handboll mm. Och var i Soln tror jag. Och så precis man kom upp, man kör längst centralen och längs vattnet. vid inte är Och så ska man upp på E4. -an. Då var mm. de det. Vad gjorde den? 4 Och då var det liksom att nej, nu mm. nu gör jag inte den mer. Så att det, det, det var sist. Och sen dess har vi haft har Vi kört, har mm. bytt var tredje år. Smart. Den femte skådan har skönt. Ja, billiga bilar, bra bilar. Men Audi-spelare, jag, eh, jag kommer ihåg att man fortfarande hade önskelista på julafton. Mm. Så jag önskar alltid så Då kan ju vara någon gång så kommer jag få 5-6 bilpåsar i djur. Mm. Men du, du kan du spara eller trycker du in allting? Ja, så jag öppnar en påse och så drar i in den direkt. Ja, samma. Det finns jag ju bara. Kan inte, jag kan inte hålla. Nej. Och man tar ju inte en 3-4 stycken, man tar ju en ja. Men det finns en kille som jag har med en bilpåse snabbare än vad man gör. –Ven då? –Näsan. Det var, jo, men det var när vi såg Bård att han, på... han hade en påse och jag hade vi köpte tror jag i få en på Bion. Och han drog fan i sina snabbare när jag gjorde. Det är imponerande. –Du inte ens början. –Nej, för jag är väldigt snabb när det gäller mm. avgränsen. Ska vi ta eh, soffan med en kaffe? Ja, jag har en och nytt det. var ah, trevligt. Jep, part two. Vi var i pausen inne på lite musik. Så mm. jag tänkte fortsätta på det här spåret. Mm. Så ska jag. Det är kanske för lätt. Ja, det är alldeles för lätt. Men skitsam. Eh... Om jag säger en namn på en låt så ska du säga gruppen. Ja, och det har med motorer att göra. Yes. Sleeping in my car. Det är ju Rätt. Mustang Sally. Mustang Sally. Det är rotorsredning. Ja. Yeah. Bra. Fun, fun, fun. Till my bed takes the T-bird away. Och det är beatbox rätt okay. uh, brand new Cadillac uh, ja det är hipstarsna så alltså, vi kan or originalet vet jag inte nej okej. Okay. ja det vet inte jag har jag kollat upp ja <laughs> <laughs> jag tog bara låtarna okay, ok ok men alltså, jag vet inte kvar. Clash gjorde väl också den? ja på London Calling London Calling ja Okej. Little Deuce Coupe det är också Beach Boys, va? Ja. Och sen uh, Drive My Car. Är de här uh, Beatles Fleming Groves. <laughs> Cars and Girls. Cars and Girls. Cars and Det är inte Sprout. Det tror jag. Är det, ja. Jag blandar ihop dem med i politik, oh, nej, nej, jag är nej, de proof proof. i på mm. mm. mm. typ, men är, är det de måste jag ha Prefost Brown Ja, det är Prefost Brown 88 typ, 89 Nej, den heter King of Rock and Roll, va? Platan? Nej, mm. låten som att du vet inte vilka jag tänker på Men Tror ni att jag Tror ni ska låta det till Cars and Girls Vet du vilken album du var med på? Andra ja, här. men jag kommer inte ihåg. Mm. Mm. Den här är ju med på, på... Vad heter den på att den? From Lang the ja. Det är inte Steve McQuill. Mm, ja. Och sen har vi ju... En låt som heter... Little Red Corvette. Mm. eller skulle kunna vara Kala liten nät så net men Kala är så. rätt fan du har alla rätt ja, ja. Nu, men nu kommer sista får vi se om du kan Impala la, la, la, la, la. Impala la la la la du Impala, cab. Vilka är la la la vi la la Heter hon Truck". Ja. Här kommer jag ihåg att ganska bra. Ja, men den här var ju väldigt, väldigt lik, vad heter den? X-models var det låten. Och det var väl att hon var ihop med den där killen som hade gjort låten ihop. Så gjorde hon den variant X-models. Och han gjorde den. Oh ja, men det var någon sån där, mm. raffinerat. Vad heter den med Exman? Stavos. Nej, men inte den, utan den låter hälsen. Ja, det är kanske. Det här ah, okay. <laughs> <We can. laughs> är näst bra. Jo, jag, jag, jag kan ju. Du nämnde ju Eva där. Ja. Oh. Eva och Eva har du hört det? Har du läst det? De ska ju separera. Det är en snackis nu. Fan, kom nu skvaller så här på, in på det. Man är det har, sant? men vart är världen på väg som du brukar säga. <laughs> Hur kan man nu tro på evig kärlek? Som ja, inte ja, ja. Ja, det ja. är ja, Jag tänkte på äh, Preach of som inser att... Äh, jag var jag på en en så, så var ju de nästan med han är bra på gör om om texter och så var den här låten King of Rock and Roll jag vet inte originaltexterna är det var De nästan gjorde en några han, ja, han är aldrig få lite jobb mm. Mm. Mm. Tack Bra då. Han, han, han sjöng om sin Sin morfars bror Albert ja. Då var det väl Har mynt hör, hörde han en skål Albert Nyberg Ja. Om, jag, om jag hade spelat den här låten Och så bara ja. sjungt och då, då hade du kunnat lista ut vem det var Ja herregud. Han är ju den två gånger i, idag bara Ja Han var ju, bra på, han var ju bra, jäkligt bra på att äta bil, Bilpåsar också Ja visst ja, ja. Lite hyllning till En hommage till honom mm. Jag har ett par, par grupper också som, mm. Här får du Ja det är ganska givet Men vilka grupper skulle du tänka på om med dagens avsnitt. Jag hade tänkt, jag hade tänkt på. Jag menar, när det så här: Då hade jag tänkt på Born to be Wild: ja. Keep your motor running. Och så hade jag tänkt på band, hade jag tänkt på naturligtvis med Cars ja. först. Och så hade jag tänkt även Gary Newman med Cars. Ja, det visste jag inte. En låt. Ja. Kommer jag ihåg en grupp som hade, jag tror jag fiskar lite nu, men som hade en hit med låt som heter Airport. Ja ja, eh, Motors. Ja. Jo, jo, de hade jag också tänkt på. Precis. Sen är det också ett par kom på... Jag kan dem inte, men The Fire Engines. Det svenska, vad? Att... Ja, det var 60-tal, tror Jag googlar det sen. Okej. Okay. Mm. Det var det. Vad heter i i Karls? Rick Okesek Okesek. död. Jag. jag har listat en 10 bara på mina favoritmotordelar. Bilar och deras motorer. Okay. Ja, ja. Fråga mig inte vad det är för någonting. På 10:e <laughs> plats har vi svängningsdämpare. Plats nummer 9. Så lågt. Mm. Ja ja, plats nummer nio... Kameran. <laughs> ja det Alltid bra alltid er från. Kamrämmen är ju någonting som... fem kamrämmen? Som, som, som det driver, ja, någonting. <laughs> eh, och den gick ju sönder på någon gammal volvo som han <laughs> gammal diesel Det var ingen... Men en, en gammal volvo ja. Så, då var vi bodde i Dalen. Jag kom från jobbet Och så bara dog den. så var jag, jag i kamrämmen. i Så jag styrde bil jäveln Jag styrde den, alltså du vet man får fan ork då alltså vol då Jag styrde den det ja, men ganska långt ja. alltså en 100 meter i alla fall ja. 150 oh. och så ner i garaget så var det nerför backen och då kan man rulla liksom och så ja mm. och så var det på andra våningen så han fick styra igen och sen det värsta så hade vi i, det, i en parkering som, var, som en bur. Oj. Mm. Och då backa in den. Ja, fiffa. Där har man inte gjort det idag. Ja. Eh, Plats nummer åtta. Oljefilter. Ja. Usch. Ja, du måste byta oljefilter. Ja. Mm. Och då kommer jag att tänka på det här avsnittet Seinfeldt då han lämnar bilen till en, en, en, en bilmekaniker som han får ju sån själv liksom men men du, när byter olja sist ja men det är, är så träffande för man känner sig så ja. när man kommer till någon sån där ja. och det slutar med att har du ska bli för länge sedan? Ja, ja. Han snodde i bilen. Han vad heter det? Han snodde bilen av Sainz. <laughs> eh, tjua, vevaxel. fan fa, otäckt Sjätte plats Grenrör mm. Är det någonting du vill Nej, <laughs> nej, nej. Jag såg <laughs> jag ingenting Jag tänkte, tänkte på något <laughs> Rörgren ja. Fem Avgasregulator Det har faktiskt aldrig, aldrig hört, hört. Nej. Avgas har hört <laughs> Fjärde plats Balansaxel ja. Nu kommer, kommer topp tre här Uh, trean. Cylinder nej, cylinderblock Ja, det är också otäckt Ja, men det känns som en stort jävla metallstycke Ja, vad fan är det ens? Alltså, liksom? Ja, fråg mig inte Nej, det, jag fick inte fråga <laughs> Det Andra var en retorisk fråga Andra plats Toplock <laughs> Nu går topplock top i gick <laughs> Ungefär som man blir galen jag i området som en äh, omskrivning att man tappar alltså snet tänd ja, ja. tappar humör man oh, vad topplogik har jag aldrig hört. Nej okej. Okay. Ja men då går det in kanske kanske skulle, Jag, jag tänker så ju valla kunna säga det. Han skulle ju fatta lite Topplock typ. Och första plats är att för, äh, att äh, förväxlas med kamrem eller balansaxel. Kamaxel. Ja, gott mm. det kän ja, Det känns som en täck avslutning. det här är inte avslutning det ska dra en, en ny ett nytt ämne då. Eller hade du mer? Här kan man säga att min enda bedrift med motorer, det var ju på T3 där jag gjorde lumpen där. Då, då var jag Kvartermästare jag vet fan, då skulle vi ta hängde det mycket i mil eller? Nej. <laughs> då var det något som hette heter motorskriven. man skulle lära sig meka med och, och ta körkort för lastbilar. Mm. Och, jag, jag kommer aldrig att det floppa så mycket på uppkörningen så att när han så satte befäl så att, det här var katt skit när jag smakade. <laughs> så jag så jag fick jag klarade uppkörningen tror jag, jag. och yeah. så behövde vi det där då på något sätt. Så gick jag till expeditionen sen och sa att jag fick, fick inget utskrivet såhär, då skrev de ut. <laughs> alltså, inte, alltså jag kan inte använda det civilt, men jag kunde använda det sådär. På... Till, till lastbilar alltså, som ni sköt på övningar där och köra ja. på, på vägar? Ja, exakt. Ja. Ett sådär ja. militärt lastbilskörkort Det var det. Det, alltså, fan, det, var... det glada 80-talet kunde man göra ja, sådana så grejer på. Ja, 86. Ja, nej, men då, då. Just det, vi ska, då, vi ska ta områda. ett nytt ämne. Spännande. Och framkommer det stora, stora öglaset. Vad får du dra? Jag ska dra en lapp. som är alltså ämnet nästa vecka. Ämnet nästa vecka är. Philadelphia. Bra, spännande. Ja. Mm. Och eh, bilden som var ä, till podden idag då visste håller i en eh, lp -skiva. Den har plockats fram ur Mats göm gömme. <laughs> Och den är gamm gammal helt ganska sönder nött. <laughs> Samantaget really platta. Och, den här är Ja, det tar tagit fram som rosa hyllorna så att säga. Mm. Men eh, jag tycker du har liksom plast plastskyddsplast på. Hur många gånger, det ser verkligen nytt ut. Hur många gånger har du, gånger har du bytt den här skyddsplasten? Ja, det är det. Går Sk ju hot med en här per år <laughs> Skivan ser helt orörd ut och helt orepen. Men plasten ser, plasten har bytt det var gången Kom då Touch med videon Nej, videon tork. kommer då Jag ta, kommer låta jag tror att en av våra poddlyssnare... Jag jättemycket på den där videon. <laughs> alltså. Typ, han som jag nämnde några gånger förut okay. Ja, jag vet inte om han kanske. Men jag kommer att, för det var ju det MTV var ganska poppis. Mm. När var det? 84, 85, 86. Ja, där var ja. 87 kanske. Jag vet ju, en, en, en av våra två trogande poddlyssnare hade ju en Samantha Fox-affisch ja. omför sängen. Det det det hedrar honom. Ja ja, det man liksom gå in i röra skåpet och plocka fram grejerna. Kom dog Sabrina då. Mm, nej, jag vet att det var något som hette så. Ja, men hon, den videon. Nej. Ah, okay. Vad men, fan det nu heter. Jag tror det finns. Men det ju. var vackert åt det hållet. Vi ska såhär. titta på Youtube efteråt. Ja. Men däremot kom hon, vad heter hon Chicolina? Chicolina. Chico Ja, nu, ja, nej, nu, nu riktar ja. vi in oss på Philadelphia nästa. Ja, det, gör. det blir eh, spännande ämne. Det är för att det finns många tolkningar. Ja, ja, ja. ja gör det. Ja, vi tackar. Tack att... Hej hej.